Ba, esandakoa erabil dezagun gure mugikor virtual hau, ba, zerbait praktikoa daiteko, zerbait, e, zerbait, egiteko alegia. Guk proposamen badaukagu gaur eta da hizkuntzak ikastea. E, gezurra Gezurraba dirudiere mugikorra ikasteko ere erabil daiteke. Aizu zen ere horri buruzko mintegi bat izango da Donostian, e, Gipuzkoako merkataritza ganberan, urrengo astelenean urriaren 17 Mobile learning edo moikorren bidezko ikasketaz jargun, jardungo dira zenbait bai eggon eta horietako bi gaur Norteko ferrorekorriaan ditugu. Heue as fundeko Daniel solabarrieta eta josu astiria Daniel josu gabon ongitorri. Ga eskerbon Bo bueno, hemenso dute datorren hastean horixe itzain behar dutula hitzal ditxo bat edo eman beharzuela bakoitza aplikazio bati buruzkoa, baina oroar e, testu ingurua edo da moikorren bidezko ikasketa. Eta hor, bueno, nik dakat eh txiki bat, bueno, arazo txiki bat ez dakit, baina eh, zuen mintegiaren izena da Mugikor bidezko ikaskuntza, etorkizuneko hezkuntza, es inglesati eh, mobile learning as future of education. Eta, bueno, ez dakit hori oso oso zuzena den, ez? Eh, da hezkuntarako baliabide bada mobilea, ez? Baino ez, ez da berez, etorkizuna, ez, bakarrik mobilen bidezko hezkuntza eh, ez da izango, ez? Hemen parrak ditut irri eh? parrak baina, baina, bueno, nahiko adosna. Ez, eh, azkanen da, formatu barri bada, mugiko horrena, eta esaleike, ba, beran ez augarri honak eta txarrega dakar, eta beran alderdi horrak ikusitxe, ba, bai bada aukera batzuk eskintzen dau, bada dibidez, bordenadorak ba, ez da benak emoten. ordun bueno, pentsaten doa esagarexe dela bestekin, eta badakarrela ba, alderdi on bat, aprobetsa leikena. Hortikulertu hmm. behar dugu, ez? Ezkuntza eh? edo, ez, kaso honetan, ez? Eh, bueno, da, guazen bi, zuen bi aplikaziak, zuek orkesten dizkibu zuen bi aplikaziak orkestera. Bata da... Eh, Bueno, demagun Kanbodian gaudela ezakit edo ezakit non biendamen. Eta ez dugu ez tutikulertzen. Eta tutikulertzeko itxaropinik ez dugu ustez badago aplikazio bat. lagunduko diguna, bueno, minimo bat, oinarrizko hizkuntza, ba, kaixo, zer moduz, eta holakoak esateko, edo autobusa galdu dut, edo horrelako gauzak esateko. ez. Eta kontrako guazen pentsatzea, Kanbodiakon hor bai dagoela Euskal Herrian, eta Euskeraz ezin duela komunikatu, eta horretarako ba hoize badago ba, aplikazio bat moblan gizeneko bat eh bon, euskera ez edo komunikatu alizateko beintzat minimoki, ez? Hori da ekarri diguzuna, Daniel. Ba bai, oso ondo, oso ondo <laughs> Se hasiera koideida e, gutoki bat da jutzen gazenin e, askotan zaiatzen ga bertako hizkuntza erabiltzen ba gitxinez seguron eta gaur ezateko, ez da. holako e, orain arte askotan ba duki ba, izan dou baizegixak eskure, apuntat ateru pitxen gandun ezaldi ezateko eta honen danan ideide eh mugikorra da la eh ba, bat az, ba ya danok boltzio nabiltzen duena edo sintokitan. Eta batzutan ba, izte egiziestu bukutxen eskure, baina mugiko horra betitako baldin. Eta orduan bono, nortik tiraka, bensat ba, den du badala e, aukera bat, ba, ba, aplikazio bat horrako or, egin je, prepara eta eskio, ba, edo zein je, eskure ukuko da berena, ba, jo, ba, okibarra bat e, neidotero, si. Ba, bueno, ba, bensat, orduak atentzela ikesean bero duten uizkera, ez da? Eta nahi, nahi ez, eh, Omer Duprest, internet xarerik, o, konexiorik ez duen, tokietan erabiltzeko, edo ez? Hori da, bai, ez da internetek konexioa biharrike hobe biltzeko. Eta, bueno, ez da bakarrik esaldi batzuk e, ukitzeko eskure. da e, biskatarik eta batzuk eta modu nipini du, ba, biskara jolazten dan bitxartin ba, esaldio horrek, ba, errezaua ulertzeko. Zerazira baten, hizkuntza bat ikasteko, ba, itzpillo bat memorizatu behar di, eta hori nahikoaztun isaten dazkotan eta bizkats bihetzen douena da ba hori ba era atzeekin baten edo ba barneratzeko aplikazio bat xati ez da berez hizkuntza bat ikasteko ez eh, esanie dute eh, nik ezin dut moblan bidez ba ez ikasi ez hori da bai guk egin douena da bueno euskera ikasteko ipeni baina hor atzen dana da hizkuntzak ikasteko ba ez... Teorikak eta esaten dade, be hasiera hasieran emerdana da hitzak ikasi eta gero iztegi minimo bat lortuta gero azten gazela gramatika ikasten. Ordun gure helburu ez da bat batebate kanpotar batek euskera ikasti gure mugikorraz eh horretako badalat mm. batzuk baina bai laguntzi ba hoizeazierako hiztegi minimo bat eukitzen eta komunikazioi bates auzko Batez be susendute ba auzko komunikazioi asiera laguntzen normalean egiten zen hiztegi e, txiki batekin ez esaldien hiztegia nik ikusi izan ditut ez dakit askotan eta zer du Ze zea du eh izateak eh, paperaren aurrean. Bai, bio pantalla. Bata da len esan handote modun, hori gogutengazenin eh toki batera ba motxiliaz, ba motxiliko zehaztas, bete da gau eta hori zuke esatezun istegisan liburu, ba liburu bat da Orduan etzen duena da bulto baken du correan da gau ja aldeko <laughs> zea bat, ez? Ora horren bai, bat. Ori da. Eta gero bestetik eh bueno, mugikorra be ja multimediada, ordain irudixa da kar, soinu da kar, E, kasu askotan e, esaldi bat idatzi da ikusten dugu azten irakurtzen eta bezik ez dozku piperreku lertzen <laughs> zesto oskatzen, edo honek eskintzen da bena da badibidez bai, esaldi bate nola zaten dan e, kanpotar batek ikusiko dugu idatzi ta, baina entzun dugu bai audioa dakarra lako eta orduan bueno, errazaua lortuko dau komunikatzi hori de ideia jai bentsat Bukatuta dago? Bai, amantxutu da kau ja, bai. Hmm. Eta eskuragarri pentsatzen dut, ez? Eh? Bai, ialazteripiniko e, ja daue bueno, zabalt, zabaltzen lazterraziko gaz, eta, bueno, de da, orduan, ba, azmude, ba, bueno, adanik eta jente gehietara, ba, irizti, ez da? Uh -huh. Dudarik gabe, bukatuta daunadia, e, lujar iztegiak, e, no, hainbat iztegi, e, moikorretarako, biak zarete lujar fundazioko langileak, mm -hmm. ni neu ezala. Mm -hmm. e, eta nik pentsatzen dut lujar batez ere ospetsua baldin badaga horregun da ba, iztegiak ite dituelako, edo egin izan dituelako, eta lujarko iztegiak referentzia bat izan dira beti. Bai, eta guretzako garrantzitsua zen lujar fundazio bezala, e ditzun istei ba, plataforma berrietan egotea eta hori bueno lotzen देत ba eluiarren helburuarekin, ez? Ba, teknologi berrietan eta plataforma berri, berrietan ba hizkuntza baliabideak eta tresnak hartza eskura. Bai, sekulako historia dutu hortan, ez dakitzen ba teknologia pasazarete ja, ez? Eta ez saltua ezin zen. Bai, saltua ezin bestekoa izan batetik helburuari eh, begira, baina gero Bueno, Ikuspegitik, Kakotxa Artean, mm -hmm. ba, geroz eta erabiltzaile gehiago daude plataforma horietan, geroz eta erabiltzaile gehiago eskatzen dute eta horre beharra zegoen ja histe egintza ikuspegi, Ikuspegitik. Eta bai, bueno, paperean egon gara eta gaude interneten eh CDak ere atera ditugu, pluginak Baina hori or, dena ez da saltzen adibidez danel en mochilan. Ez, tardan. Ez eta nonki 5 ere eramatea, ba <laughs> ba pisutxo da horregatik jarri ditu baita ere mugiko horretan. Ze 5 dira? Ba gure hiztegi elebidun elebidunak daude bertan, euskara, gaztelani, euskara frantsesa eta euskara ingelesa gero sinonimoen sino kutsa eta ikaslearen iztegia eta bueno, aurrera begira aurtea ba, zerarako jarrenaiko genuke zintzia eta tento, teknologiaren hiztegi ziklopedikoa baita uh -huh. horre, danelik galdetu didan gauza bera erabili behar da hori aplikazio hori internet, interneteko konekzio horik ez da goentoki batean ere esan edute e, bai, ez bai. dela besterik gabe konektatu egiten den gauza bat eta betiko datu basea erabiltzen duena eta orduan galdera da e, datu base osoa, iztegi osoa dagoen ere muikorrean aplikazioa jisten bali madut bai hori da aplikazioa zure muikorrean jisten dezut eta bertan daukazu hiztegia. interneteko konexioa erabili bili gabe, be ba, konsultatu aitek eh, hori da ematen duen bueno, eta gero azkarragoare bada iztegia gertan izatea salbuespen badago, eh, ikaslearen iztegia e, konsultatzeko interneteko koneksioa behar da Zergatik, alratik ba, asko zeuden, piso oso pisutsua izan eta bueno, ba piso hori egontatzeko ba holako moikorrak ez ditu orendik eta uh -huh. bueno, ikaslaen estegian ikusi dugu hoe bezala interneteko koneksio iralt. Uh -huh. Gainera aukeratu dituzuen nola, nolabait eh? Sistema runtenak edo, eze, iPhone entzako badago aukera, baina smart, beste smartphone entzako, Android entzako ere badago. Bai, e, buelta batzuk eman dizkiogu gaiari, eta, bueno, ikusi adituek diote, eta, bueno, gero estaiztikek, eta azterketek ba, ba, iPhone, Apple-en iPhone, eta Google-en Android e, sistema, bierraldoien bi ba. sistema eragioiek, ba, gerozte herraldoiago izango diala, eta bioik nagusituko direla. Ikusiko da horbadem eh Symbian plataforma gero Windows Mobile eta gian horietako bat ere nagusituko da edo erabilera asko era dituzte baina bueno ikusiko da beste plataforma bat sortzen bada ba indartzua poz hortan ere un barko dago hor hmm. ratzetik aplikazioen atzetik, eh, atzetik dago jende pila bat lenean ez ehzkuntzalariak eh, informatikariak ez eh, zakit eh, bai <laughs> zakit, bueno Bueno, nikuztet eh e, gure aplikazioen inguruan esaten ez was, bai. Bueno, bon, alde batetik eh Luiaren istegintza saia egonda bertan eta bertan bueno, lezikografoa informatikariak eta bestetik egonda eleka. Elekak egin du garapen e, teknologikoan. Nolabait Luiarrek jarri du istegintzan daukan jakintza eta elekak berriz, ba, teknologia. Mhm. Mm ba bat ditugu, ja, bi aplikazio horiek moblang eta elu jariztegiak ez dakit e, muikor virtual hau delako basartzen adena ez dakit e, tokia izango genuke beste zerra izarteko ez dut egin beste okupatzen, ez? E, memoria nesan eut, ez? E, horrekin ez duzu betetzen muikor osoa ez? Mok lan genkantzun ez atezu? Adibidez? Bai, ez, e, askanin, e, gure aplikazioik urtetzen da, mikrozeite txarteletan, eta uh -huh. gaur egunia, bastandarra isango da, bi jikako. Uh -huh. Eta, bueno, horiak ja, gauzasko kabitzen da. Bai, ez da, aplikazioik <risa> audio di asko dakar, baina, baina bueno, guitsuko batzen da. Eta <risa> iztegiak? <risa> bai, berdin esango nuke, dena den, bueno, jendeak e, gauzasko gizten ditu, eta <risa> moik bete xamar izaten du, Orduan, askotan aukiratu barra dagoa. <risa> Ba, aukeratu dezakela honako aplikazioak adibidez. Ba, Daniel Solabarrieta eta Josu Aziria, eskerrik asko ona etortzeagatik eta bueno, eh deituko dizuet maikorretik. Urrengora arte bai. Eskerrik asko. Hartuko dizugu telefono.